Golțalb de Jack London Partea 3-a, capitolul 6. Foametea. Aceasta este înregistrare lectură audio.ro. Primăvara era aproape, când castor cenușiu și încheie călătoria lui cea lungă. Era în aprilie și în ziua în care intră în satul lor și fu deshămat de mit colț alb împlini un an. Deși mai avea mult până să fie mare, colț alb era cel mai bine dezvoltat câine de un an din tot satul, în afară de liplip. -Lip. Moștenise statura și forța, atât de la tatăl lui, lupul, cât și de la checi, Și chiar de pe acum era la fel de mare ca și câinii adulți. La trup nu arăta însă prea bine legat. Era zvel și lung, iar forța lui mai mult nervoasă decât masivă. Blana avea adevărata culoare blănii de lup și, după toate aparențele, era un adevărat lup. Faptul că dinspre chici pe sfert câine nu lăsase nicio urmă fizică, deși în ce privește alcătuirea minții acest lucru își pusese Rătăcea prin sat recunoscând cu o satisfacție reținută pe diferiții zei pe care-i cunoscuse înaintea mari călătorii. Apoi erau câinii, cățeii care creșteau ca și el și dulăii care nu mai păreau atât de mari și de grozavi cum i se întipăriseră lui în minte. De aceea se speria mai puțin decât o odinioară și pășa mândru printre ei cu o oarecare nepăsare ce era pe cât de nouă pe atât de plăcută. Exista și Basic, un câine bătrân și încărunțit, care, pe vremea când colț alb măsurat doar o șchioapă, era de ajuns să arate colții ca să-l facă să se chircească și să se târască cât colo. Basic îi dovedise lui colț alb cât era de nensemnat și tot de la el avea să mai afle multe din prefacerile ce se petreceau în făptura lui. Pe când Basic slăbise din pricina vârstei, colț alb se întărise odată cu tinerețea. Cu prilejul tăierii unui elan ucis nu de mult, colț alb cunoscut noile relații în care se afla cu lumea câinilor. Căpătase o copită și o parte din floierul piciorului, de care atrăna o bucată bună de carne. Retras din focul învălmeșelii celorlalți câini, ascuns într-un desiș, își devora tocmai prada. Când Bayfix se repezi la el, Înainte de a da seama ce face, îl mușcă pe intrus de două ori și sărindă tot. <coughs> Basic rămase surprins de îndrăzneala celuilalt și de iuțeala atacului. Stătea, uitându-se, prostește la colț alb cu osul crud și roșu între ei. Basic era bătrân și ajunsese să cunoască curajul mereu mai mare al câinilor pe care până atunci avea obiceiul să-i terrorizeze. Amarnice erau experiențele de felul acesta pe care le făcea fără să vrea, fiind nevăit până în cele din urmă să-și pune la încercare toată înțelepciunea ca să o poată scoate la capăt. Altădată ar fi sărit la colț alb, cuprins de un val de mânie îndreptățită. Dar acum, puterile lui slăbite nu îi îngăduiau o asemenea aventură. Se zbârli fioros și privia menințător pe deasupra osului la colț alb. Trezindu-i se tot respectul din trecut, colț alb păru că se pleacă, se strânge și... Se făcu mic, cătând o cale de abate în retragere într-un fel nu prea rușinos. Dar tocmai aici greși Basic. Dacă s-ar fi mulțumit doar să arunce priviri fioroase și amenințătoare, toate ar fi fost bune. Gata să se retragă, colț alb ar fi plecat lăsându-i carnea, dar Basic nu așteptă. Consideră ca și câștigată victoria și făcu un pas înainte spre carne. În timp ce se pleca neatenț o miroasă, colț alb se ușor. Nici chiar atunci n-ar fi fost prea târziu pentru Basic să repare lucrurile. Ar fi fost de ajuns să stea deasupra cărnii cu capul ridicat și să se încrunte la el și în cele din urmă colț alb și-ar fi văzut de drum. Dar carnea proaspătă iumplea nările lui Basic și lăcomia îl împinse să muște din ea. Asta însă era prea mult pentru colț alb. La atât de puțin timp după lunile acele în care îi dominase pe și lui de atelaj, îi era cu neputință să rămână nepăsător în timp ce altul devora carnea ce i-a parținea. Lovii, după obiceiul lui, fără de veste. După prima mușcătură, urechea dreapta lui Beisic era sfârtecată în fâșii și acesta rămase încremenit în fața iuțelii cu care se petrecură lucrurile. Dar ceea ce urmă fu și mai dureros și se subcedă cu aceeași repeziciune. Basic se trezi dat peste cap și mușcat de gâtleji. Pe când încerca să se ridice, câinele cel tânăr o-i de două ori colții în urmări. Iuțeala cu care se petrecuți toate acestea era uluitoare. Se repezi zadarnii la colț alb și, jignit, clămpăni în gol. În clipa următoare, botul era sfârfecat și... Basic se trase înapoi dinaintea cărnii, clătinându-se. Roata se-ntoarse. Colț alb stătea deasupra osului, zbărlit și amenințător, pe când Basic se opri ceva mai departe, gata să bată în retragere. Nu îndrăzni să lupte cu acest cățel iute ca fulgerul și din nou simți, cu și mai multă amărăciune, slăbiciunea bătrâneții care se apropia. Încercarea lui de a-și demnitatea era eroică. Întorcând calm spatele câinelui cel tânăr și osului, ca și când nici unul, nici celălalt n-ar fi fost demn să fie luați în seamă, se îndepărtă pășința înțoși. Și nu se opri să-și lingă rănile sângerânde, până ce nu se convinse că nu era văzut. Pentru colț alb, întâmplarea a avut efect o și mai mare încredere în sine, precum și o mai mare mândrie. Pășa mai puțin supus printre câinii cei vârznici. Atitudinea lui față de ei era acum mai puțin îngăduitoare. Nu că și-ar fi dat o să caute pricină, departe de el așa ceva, dar în felul lui cerea considerație. Ținea la dreptul lui de a merge pe propriul său drum, netulburat și fără să se ferească în lături de vreun câine. Trebuia să se țină seama de el, atâta tot nu mai putea fi desconsiderat și trecut cu vederea așa acum era soarta câțeilor și cum continua să fie soarta celor care erau un hămaș cu el la acel șatelaj se dădeau la o parte din drum făceau loc ținilor mai mari și ori de câte ori erau de aceștia le cedau și carnea dar alb, puțin sociabil singuratic ursuz abea aruncând câte o privire în dreapta sau în stânga temut și fioros depărtat și străin era acceptat ca egal printre vârstnicii care îl priveau uluiți. Învățară foarte repede să-l lase în pace, fără să încerce acte de dușmănie sau oferte de prietenie. Dacă îl lăsa în pace, îi lăsa în pace. O stare de lucru pe care, după câteva ciocniri, o găsiră ca cea mai de dorit. În mijlocul verii, colț alb avea să trăiască o altă încercare. Mergând tiptil să cerceteze o altă tipie înălțată la marginea satului în timpul cât el fusese plecat cu vânătorii după Elan, dădu de-a dreptul peste Chici. Se opri și se uită la ea. Își aminti vag totuși de ea. Nu același lucru s-ar fi putut spune și despre Chici. Ea ridică buza cu vechiul ei măruit amenințător. Amintirile lui colț alb se limpeziră atunci cu totul. Vremurile uitate când era pui, toate acestea erau legate de mărâitul atât de cunoscut cu care îl întâmpinase și acum. Înainte de a fi cunoscut pe zei, ea fusese centrul universului lui. Vechile sentimente intime de odinioară îl copleșiseră. Sări spre ea cu bucurie, dar cât ce primi cu colț tăioși care îi sfâșia obrazul până la oră. Colț alb nu pricepu, se dădu înapoi, zăpăcit și nedumerit. Dar nu era vina ei, o mamă de lup nu era făcută să-și amintească de puii ei de acum un an sau mai mult. Așa că ea nu-și a aminti de colț alb. Era un animal străin, un nepoftit și puii ei de acum îi dădeau dreptul să nu-i placă o astfel de apariție supărătoare. Unul din pui se întinse spre colț alb. Erau frații lui vitregi, dar nu știau acest lucru. Colț alba dulmecă plin de curiositate puiul, dar Chici se repezi la el, însemnându-i obrazul pentru a doua oară. El se dădu mai înapoi. Toate amintirile de odinioară, toate gândurile ce se legau de ele, se topiră din nou și reintrară în mormântul din care fusese rătrezită la viață. O privi pe Chici cum își lingea puiul, oprindu-se în răstimpul ca să el la el. În lui, nu mai prețuia nimic, învățase să se descurce fără ea, uitase însemnătatea ei. Nu mai exista niciun loc pentru ea în ordinea lucrurilor lui, după cum nici el nu mai avea loc în ordinea lucrurilor ei. Stătea încă locului, prostit și uluit, cu amintirile uitate, întrebându-se ce se petrece, când chiciul atacă a treia oară și se pe fugă și colț alb îngădui să fie alungat. Era vorba de o femelă din rasa lui și o lege a rasei lui făcea ca masculii să nu se lupte cu femelele. Nu știa nimic despre această lege, pentru că nu era o generalizare a minții, ceva obținut prin experiența lui. O simți doar ca pe un îndemn lăuntric, o chemare a instinctului, același instinct care îl făcuse să urle la lună și la stele, nopți de rândul și să se teamă de moarte și de necunoscut. Lunile trecură, colț alb deveni mai puternic, mai greu și mai masiv, în timp ce caracterul îi se dezvolta pe drumul tasat de ereditatea și de mediul lui. Ereditatea lui era ceva viu care putea fi asemuit lutului. Avea multe posibilități, putea fi modelat în multe și felurite forme. Mediul modelează lutul pentru a-i da o formă anume. Astfel, dacă colț alb n-ar fi tras niciodată la focul omului, Wildul l-ar fi modelat ca pe un adevărat lup. Dar zei dăduseră un alt mediu și el lu forma unui câine, care era mai degrabă aceea unui lup, dar totuși câine și nu lup. Și astfel, după cum era lutul firii sale și influența mediului, caracterul său lu o formă oarecum deosebită. Nu exista nicio ieșire. Devenea tot mai ursuz, mai nesociabil, mai singuratic, mai feroce. Iar câinii învățau din ce în ce mai mult că era mai bine să stea pe picior de pace cu el decât pe picior de război. Și castor cenușiul prețuia pe zice trecea tot mai mult. Colț alb, care părea că adună putere în toată ființa lui, suferea totuși de o slăbiciune supărătoare. Nu putea să îndure să se râdă de el. Ura râsul oamenilor. N-aveau decât să râdă între ei de orice le-a fi dorit inima. Numai de el Nu și atunci nu i-ar fi păsat. Dar îndată ce rusul se întorcea împotriva lui, era cuprins de cea mai cumplită furie. Din serios, dem și întunecat cum era, rusul îl făcea să turbeze de furie până la ridicol. <gri> și îl zdruncina atât de mult încât ore de arândul se purta ca un diavol. Și vai de câinele care în asemenea clipe se ciognea de el. Cunoștea prea bine legea ca să se lege de Castor Cenușiu. În spatele lui Castor Cenușiu era o bâtă și divinitatea. Pe când în spatele câinilor nu era decât întinderea și într-acolo fugeau de câte ori apărea colț alb pe care râsul oamenilor îl scotea din minți. Cel de-al treilea an al vieții lui, o mare foamete se-a bătut peste indienii de pe fluviul Mackenzie. Vara lipsi peștele, iarna, reinii caribu își părăsiră obișnuitele lor poteci. Elanii abia de se zărea câte unul, iepuri aproape dispăruseră, animalele de pradă pieriseră. Lipsite de hrana cea de toate zilele, istovite de foame, se atacară unele pe altele, devorându-se. Supraviețuiră doar cei puternici. Zei lui colț alb vânau din totdeauna. cei bătrâni și slabi pieriră de foame. Domnea jalea peste satul în care femeile și copiii se lipseau de hrană, pentru ca puținul care-l aveau să poată intra în stomacurile vânătorilor istoviți și cu ochii înfundați, care băteau pădurile căutând zadarnic vânat. Foamea te-a atât de departe pe zei, încât mâncară pielea tăbăcită, moale a mocasinilor și mănușile lor, în timp ce câinii își mâncară hamurile de pe spate și chiar bicele. Apoi câinii se mâncară între ei, iar zeii îi mâncară pe câini. Mai întâi fură sacrificați cei mai slabi și mai nevolnici. Câinii rămași priveau și înțelegeau. Câțiva dintre cei mai îndrăznet și mai înțelepți părăsiră focurile zeilor care ajunseseră un adevărat abator și fugiră în pădure unde până la urmă pieriră de foame sau sfârtecați de lupi. În aceste vremuri chinuite, colț alb se refugie și el în codru. Era mai făcut pentru această viață decât restul câinilor, pentru că pe el îl călăuzeau cele învățate pe când fusese pui. Ajunsese deosebit de dipaci în vânarea viețuitoarelor mici. Ședea pitit ore întregi, urmărind fie mișcare a veveriței precaute, așteptând cu o răbdare la fel de mare pe cât era foamea, până ce veverița se aventura pe pământ. Dar nici atunci coluța alb nu se grăbea. Aștepta până ce sigur de lovitură, înainte ca veverița să se poată refugia în copac. Atunci și numai atunci țâșnea din ascunzișul lui ca un proiectil cenușiu cu o iuțeală de necrezut, fără să-și greșească vreodată ținta, veverița care fugea, dar nu destul de iute. Oricât de mult succes avea în lui după veverițe, Exista însă ceva care îl împiedica să trăiască și să se îndrăvenească de pe urma lor. Nu erau destule. Astfel se văzu forța să vâneze și făpturi mai mici. Foamea era atât de aprigă încât nu se codea câteodată să scormonească după șoareci, în găurile lor din pământ. Și nici nu se dădea înapoi să se bată cu o nevăstuică, tot atât de flămândă ca și el, dar adesea mai feroce. În clipele cele mai grele de foame se întorcea la locurile oamenilor, dar nu intra în tabără. Pândea în pădure, ferindu-se să fie descoperit și jefuind cursele de iepuri în rarele prilejuri când nu cădea vreo pradă. Jefui până și iepurele din cursa lui Castor Cenușiu, într-o vreme în care acesta cutrăiera pădurea, clătinându-se pe picioare, adesea lăsându-se jos să se odihnească din pricina slăbiciunii și a gâfâielii. Într-una din zile, colț alb întâlniu un lup tânăr, jigărit, doar piele și oase, cu încheieturile muiate de foame. De n-ar fi fost el însuși flămând, colț alb ar fi plecat împreună cu lupul sau chiar ar fi intrat în hait alături de frații lui sălbatici. Dar așa îl dobăru pe lupul cel tânăr, îl ucise și îl mâncă. Soarta părea să-l protejeze. Întotdeauna când îl încolțea lipsa de hrană, Găsea câte ceva de ucis, iar în timpul când era slab, avu norocul să nu dea peste niciun animal de pradă mai mare. Astfel, odată după ce primise puteri de pe urma unui râs din care îi mâncase două zile, o haită de lupi înfometați dădu peste el. Urmă o goană nebună și sălbatică, dar el era mai bine hrănit decât ei și un cele din urmă îi lăsă departe în urma lui. Și nu numai că se depărtă de ei, dar făcând un ocol larg, se întoarce înapoi pe pârtia făcută de el însuși și întâlni pe unul din urmăritorii lui istoviți. Apoi părăsi ținutul și plecă la drum spre valea în care se născuse. Aici, în vechea vizuină, o întâlni pe Kitch. După cum îi era obiceiul, părăsise și ea focurile neospitaliere ale zeilor, întorcându-se la vechiul adăpost ca să nască. Când apărut părut alb, din toți puii ei doar unul mai trăia și nici acesta nu mai avea multe zile. Viețile tinere aveau puțin sorți pe o astfel de foamete. Cheici nu-l primi prea drăgăstoasă pe fiul ei cel mare. Lui colț alb însă nu-i păsa. Crescuse mai mare decât mama lui, așa că întoarse spatele resemnat și o apucă în susul apei. Acolo unde râul se bifurca, o lua spre stânga și dădu de vizuina râsului cu care el și mama lui se luptaseră cândva. Aici, în vizuina părăsită, se cuibării și se odihni o zi. Pe la începutul primăverii, când zilele de foamete erau pe sfârșite, îl întâlni pe aia lip-lip, care se refugease și el în pădure, unde dusese o viață amărâtă. Colț alb dădu peste el pe neașteptate. Mergând în direcții opuse, la poalele unui povârniș și un alt, Ocolirea un colț de stâncă și se găsiră față în față. Se opriră cu prinji de o bruscă neliniște și schimbară priviri pline de neîncredere. Colțul arăta minunat. Vânătoarea îi fusese spornică și timp de o săptămână mâncase pe săturate. Era chiar îmbuibat de ultima lipradă. Dar în clipa în care l-băzu pe Lip-Lip, tot părul îi se zbârli pe spate. Se zbârlise fără să vrea. Era în aceea stare fizică care în trecut îi întovărășa una starea de spirit pricinuită de teroarea și persecuția dezlănțuite împotriva-i de Lip-Lip. Ca și în trecut când se zbărlea și începea să mărâie la vederea lui Lip-Lip, se zbârli și mărâi fără să vrea și acum. Nu-și pierdu vremea, făcut repede și desăvârșit ceea ce trebuia. Lip-Lip încercă să dea înapoi, dar folți albăl împin se zdrabă cu umărul. Lip-lip se dădu peste cap, căzând pe spate. Dinții lui Colțalp se împipseră în gât lejul sfrijit. Urmă o luptă pe viață și pe moarte, în cursul căreia Colțalp se roti țeapăn și cu privirile încordate. Apoi își reluă drumul de-a lungul povărnișului, mergând tot timpul la poalele lui. Într-o zi, scurt timp după aceea, ajunsese la marginea unei păduri, unde o fâșie îngustă de pământ ducea în jos până la fluviul McKenzie. O dinioară mai fusese prin locurile acestea. Pe atunci erau însă pustii. Acum aici era un sat. Pitit după arbori, colț alb se opri să cerceteze situația. Priveliștile, zgomotele și mirosurile, toate erau cunoscute. Era vechiul sat care își schimbase așezarea, dar priveliștile, gomotele și mirosurile erau deosebite de cele de pe vremea când fugise din sat. Nu se auzea niciun scheunat și niciun jeluit. Îi ajunseseră la urechii zgomote care arătau că acolo ei viață, iar când auzi glasul supărat al unei femei, își dădu seama că de fapt era supărarea cuiva care avea stomacul plin iar văzduhul era îmbibat cu miros de pește. Exista deci mâncare. Foametea trecuse. Pășicul la afară din pădure și intră în tabără, mergând de-a dreptul la tipia lui Castor Cenușiu. Castor Cenușiu nu era acolo, dar Clucuci îl primi cu strigăte de bucurie și cu un pește proaspăt și întreg, iar el se culcă jos, așteptându-l pe Castor Cenușiu.